Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Hur gör man resan från tidningspackare till chefredaktör- på landets kredigaste fotbollspublikation? Häng med i veckans avsnitt av Agendasättarna så får ni reda på det- eftersom Offsides högste publicistiske boss gästar podden. Han heter Anders Bengtsson och är- som de flesta på Offside lätt anonym i Sverige Därför känns det jättekul för mig att publicera denna intervju. Det enda längre samtalet jag som lätt rabiat konsument av sportjournalistik har sett eller hört med honom. som berättar om idealen, arbetstekniken och systematiken kring Offside och hur man skriver så att det berör. Han avslöjar i en rätt svordomsosand intervju att han var för jävla besviken när han inte vann stora journalistpriset och att offside nu framöver ska göras och skrivas med lite mer ilska. I mitten av podden talar vi mycket om Anders i det närmaste sjuka supporterskap till Liverpool FC. Då han också berättar att han funderar på att gå till en psykolog för att komma till rätta med problemen. Lyssna på dessa citat exempelvis. Jag mår inte bra. Min fru börjar tröttna och... Mina känslor för Liverpool är åt helvete. Jag är helt säker på att många av er som lyssnar kommer känna igen er i Bengtsons resonemang. Och innan ni kritiserar podden för att vara pro-pool, detta är fjärde personen som jag faktiskt intervjuar någon vars klubbsympatier ligger hos Liverpool, ni kan lugna ner er. Jag har själv ingen agenda med detta utan det är helt och hållet en slump. Vidare diskuterar vi hur svårt och frustrerande det är för Offside att komma nära storklubbar och att slattan är helt omöjlig för magasinet. Vi berör också Anton Hyssenfilmen som Bengtsson har gjort och så frågar jag om det verkligen inte är för mycket Göteborg i Offside ändå. Vibrerande ämne det där ska det visa sig. Synpunkter på podden levereras med fördel på agendasattarna.gmail.com eller via Twitter där jag heter Anders Sedhammer i ett ord. Och Vill ni lyssna på de 20-talet tidigare poddarna, gå till www.agendasattarna.wordpress.com eller expressen.se-podcast eller sök bara på Google. En sista god nyhet innan intervjun tar sin början, det finns numera kanonhärliga t-shirts med agendasättarna, tryck att lägga vantarna på, lite skönt underground där möjligtvis t shirtarna är vita med grått, tryck på bröstet finns i begränsad upplaga och säljs till ett mycket bra pris det vågar jag lova, kontakta mig om ni är intresserade så löser vi det där Nog om detta, här är nu Offsides chefredaktör han heter Anders Bengtsson och han har en utsökt skånsk dialekt, håll till godo. Ställ, ja, jag hör ingenting. <skratt> um, varmt välkommen Anders Bengtsson. Tack så mycket. Som vanligt så får jag alla gästerna presentera sig själv och då ber jag dig också göra det. Ja, jag heter som sagt Anders Bengtsson. är 31 år gammal och är sedan i augusti chefredaktör. En av två chefredaktörer på fotbollsmagasinet Offside. Magasinet Offside har en väldigt trevlig oljelukt. Folk säger det rätt ofta. Det är väl en av de vanliga insändarna. Folk är, beskriver i detalj hur det luktar och, och sådär. Eh, alltså det är väl någonting med vårt papper tror jag och kanske med limningen och sådär. Jag har varit på Trudels som är övertrycker i Laholm och frågat eh, vad det är. Men eh, filter på sista tidning luktar likadant. Det är ju en prestigefylld position här det, det får vi säga. Berätta hur det gick till när du kom till Offside? Jag var väl som du var en gång i tiden, Anders också. Du var en praktikant för tio år sedan, tror jag att det var. Vi träffade varandra då. Och jag pluggade i Australien, bodde där i fyra år, pluggade journalistik. Och när jag flyttade hem till, till Sverige sommaren 2006, så hade jag mejlat lite grann med Tobias Agnell, som var en av grundarna. Då. Till Offside och eh, frågade om det fanns en möjlighet att få någon eh, lärlingstjänst eller praktikplats. Eh, eh, och det fick jag inte för de hade tagit in en från journalisthögskolan. Från Men där nu så behövde de hjälp med att eh, ringa in så här passiva prenumeranter, packa böcker. Eh, och, ja, riktigt skitjobb egentligen. Så jag nappade på det, och fick min första månadslömma på 5000 i månaden. Och fick göra det i rätt 3-4 ja, månader. Satt och ringde på kvällarna eh, och eh, fick tjata mig in lite grann. Sådär. Första gången jag fick skriva det var efter 3-4 månader fick jag skriva en liten grej om Liverpool då, som var mitt lag. Eh, en jättedålig grej egentligen, det är konstigt att den gick igenom. Eh, och Sen så hade jag lite tur, då gjorde vi ett kultnummer 2007, januari 2007, där vi lät läsarna komma in med ett förslag på spelare, allsvenska spelare som de ville att vi skulle skriva om. Och då fick jag på något konstigt sätt chansen att skriva om Paul Lundin. Och det var ju väldigt tacksamt första jobb för mig. En underbar människa som jag fick bo hemma hos i Osby, hans Det var sen, Paul Wall va? Paul Wall ja. Även Porn Paul som han kallades under sin tid i Oxford. När han var där. känd för sina, sin tid i Trelleborg och Öster. Och det blev fortfarande idag sådär, jag har skrivit en 50-60 reportage efter det så är väl fortfarande ett av de som jag tycker är det bästa. Så jag hade tur, och, men även fick jag slita för det sen så rullade på lite grann och fick en slags tjänst och fick en löneökning till 7000 i månaden. Sen så fick jag 19000 i månaden och en fast tjänst som reporter. och den hade jag ju rätt många år fram tills för två, två och ett halvt år sedan då blev en slags redaktör de kallade mig första reporter Och sen då så i ja, förra våren ungefär så började vi prata lite grann om att jag kanske skulle eh, kliva upp som chefaktör Och Henrik och Sten som har varit chefaktör tidigare var sugen på att skriva lite mer. Och jag kände väl efter nästan sju år som jag varit på att nu så var det dags att, att testa någonting nytt och utmana mig själv lite grann. Eh, så då, då var mitt krav också att eh, jag ville ha in en eh, chefaktör dela den här tjänsten, för annars så visste jag att du skulle aldrig komma ut och skriva och det är ändå det jag tycker är absolut roligaste. Så då var Johan Orenius eh, vårt första val helt enkelt. Och då hämtade vi honom eller frågade honom om han ville komma till oss, vilket han gjorde i augusti och sedan dess är vi då chefredaktör. Varför valde ni Johan Orenius som co-chefredaktör? Eh, alltså vi ville väl ha det som, som vi eftersträvar sådär eh, när vi själva ut och skriver sådär, vi vill ha riktiga reporter som tycker det är kul att vara ute på fältet sådär, att göra dovjobbet. Både jag och Henrik som har varit det och träffat Johan ute på Allsvenska matcher på mästerskap. Vi har ju båda noterat att han, är liksom, han går lite i sin egen väg. Om alla, alla, eller inte alla, men de flesta reporterna står i omklädningsrummen så kanske han tar en, liksom, en avstickare och går in till domarna istället. Han försöker hitta någonting eget. Och en duktig givetvis, och vi vet om att han har något bra fotbollsintresse och en jävligt bra, bra människa. De är ambitiös och, och sådär. Så för honom så var det väl... Eh, han ville väl han vill prata om det själv en annan gång kanske, men... Eh, han har ju varit sugen på under någon tid, samtidigt har han haft en jättebra tjänst på Expressen och gillat det. Eh, och sen så borde han i Stockholm det var vårt krav att han skulle flytta till Göteborg också. Vilket han har gjort nu då. Eh, och hans eh, flickvän. Så det var väl lite grann det som, som han fick fundera över i några månader, men sen så tog han beslutet och Än så länge är det ju klockan inte alltså, vi kommer jättebra överens och skittuktig. Kan du avslöja vilka kandidater ni hade ytterligare? Nej. Vi ska prata mer om Offsides arbetsmetodik och um, Liverpool faktiskt ja. framöver, <laughs> oh, <fan. laughs> men först så vill jag borsta av några positiva saker och det gör vi på det här sättet. 2009 och 2011 blev du nominerad till Stora Journalistpriset som årets berättare. Mm. och 2011 vann du utmärkelsen årets journalist. Vad betyder de där grejerna för dig? Ja, alltså det är väl idiotiskt att säga att det inte betyder någonting. Samtidigt så vann jag ju bara en av tre. Så, jag är en rätt dålig förlorare så jag ska säga första gången som jag nominerad till Stora Journalistpriset så var jag bara chockad sådär att jag faktiskt var, var det. Eh, och var inte så besviken när jag var på den här det är jättestor gala kväll på eh, 3 400 pers middag och det är, liksom, det är Sveriges medielit. Eh, allt från Robert Aschberg till eh, vet han, på resumé kabling Både roliga och sköna och eh, lite jobbiga människor men <hör> och så vann jag inte och kände inte så mycket besvikelse. Sen så vann jag då journalist, vilket var jävligt kul. Det var ju mycket tror jag på grund av mitt reportage om Anton Hysén och lite grann för att jag skrev om Leone också, som jag, de nämnde i, i sin nominering. Sen så var jag nominerad samma år då till, till åretsberätta igen och då kände jag en jävla besvikelse när jag inte vann ska jag säga, och det satt i rätt länge och jag visste att det var ganska nära att jag skulle vinna och också och fick reda på efterhand eh, men för att svara på din fråga sådär, det är givetvis är det jävligt kul men ett, det, det är rätt interna grejer och det kan jag märka ibland sådär att man ser andra priser så att man kan själv fundera på hur fan kan den personen ens vara i närheten av att vinna någonting, eh, det är lite grann sådär, det är rätt mycket politik bakom eh, att ha det har någon som har vunnit, ett som kommer från radiobranschen året innan, så kan man inte någon som jobbar med radio vinna året efter. eller Någon som är skrivande journalist så kanske eh, det måste bli en tv-journalist året efter. Och så det är rätt mycket sådana parametrar som, som jag tror vi aldrig riktigt får reda på. Eh, men ja, det, det, är ju någon, det är kul med uppskattning. så Man får ju läsa mejl bland folk som tycker det är kul och ibland kan det vara någon annan som som nämner en och sådär. men det är ganska, man lägger ner en jävla massa jobb med att sitta och skriva reporterjobb, research, väldigt väldigt många timmar och vet, vet inte om folk förstår hur mycket tid man lägger ner ibland och eh, ibland så skriver man saker och publiceras och så är det tre, fyra mejl som trillar in eh, och man får en klapp på ryggen kanske av den som var ett redaktör för texten sen så glöms det bort, sen så går man på nästa liksom, text, nästa, nästa reportage och eh, därför så är det ju givetvis Rätt gött att man kan få någon slags yttre bekräftelse ibland på att man faktiskt gör någonting som andra tycker är bra i branschen. Har ditt yrkesliv förändrats på något sätt? Har du lättare att få intervjuer? Nu blir du bjuden på <här> fler eller någonting sånt <här> där. Nej det är kan jag inte nytt. säga. Det var väl lite grann eh, alltså folk i branschen eh, kanske visste lite mer. Eller hade i alla fall koll på den där Anders Bengt som var. På sig det har alltid varit väldigt anonyma och inga build i tidningen och vi har inte syns mycket ute i tv och sådär. Så att givetvis så blev det ett litet uppsving på det sättet och samtidigt så var jag varken lyckligare eller, eller mer ledsen för att det har blivit som det har blivit sådär. Men jag tycker väl att sen så var det något jobbiga bjudande som man kunde få och sådär givetvis på grund av det men men jag kan inte säga att öppna öppna dörrar för intervjuer, det kan det inte göra. Det är snarare nu när man är chefredaktör, när man signerar ett mejl med chefredaktör som det känns som att folk reagerar lite mer, framförallt utlandet där om man skriver vara editor-in-chief, om man mejlar med någon utländsk kubb i England och så, där. så Då märker man att man behandlas med lite mer respekt än om man bara skriver att man är reporter. Jag är rätt säker på att eh, många journalister i Sverige, fotbollsskriventer, skulle vilja ha ditt jobb. Vilka egenskaper tror du att du har som gör att du sitter på den positionen du gör? Ja, det är väl lite grann... Eh, framförallt är ditt intresse för journalistik, skulle jag säga. Om man vill jobba med, med reportageskrivande så... för Min del jag är ju mer intresserad av journalistik än fotboll, faktiskt. Eh, och jag har ju vatten och det är någons, någonting som... Som förenar oss alla, som var både med oss och är att vi är nörda när det gäller journalistik. Eh, och jag har ju läst oerhört mycket och även skribenter som inte tycker jag är så bra, just för att man varje gång tänker att men bara fick jag det bekräfta Det funkar inte det greppet som, som den skribenten använder. Det blir inte bra, det blir bara klyschigt eller det blir bara komplicerat. Så läser jag givetvis eh, ännu mer av de som jag tycker är duktiga. Eh, så det är väl framför allt intresse för eh, reportagejournalistiken. Sådär, att man, och det som lockar mig med det är att man, man, man, set, man får en slags utmaning varje gång man säger– –nu ska jag skriva om den här personen. Hur gör jag för att komma den personen så nära som möjligt? Eh, det är allt från researchen till att man vinner förtroende– –till att man lyckas liksom smeka dem med oss ibland, till att man ryter ifrån ibland– –och att man vinner någon slags förtroende. Sådär. och Målet är ju alltid att, att om jag ska skriva om Glenn Hussein, till exempel, så har det skrivits oerhört mycket om honom under åren. Och då tänker jag alltid, nu ska jag fan, i alla fall göra ett riktigt gott försök att skriva det absolut bästa som någonsin har skrivit om Glenn Hussein, så lyckas jag väldigt sällan med det. Men lyckas man med det så kan man känna fan, det är ändå någonting som, som man kan vara stolt över. Och Said har ju, som varit inne på, stor hög högstatus i, i Sverige. Vilken betydelse tillskriver du, eller ni, Offside? Hur viktiga är ni? Ja, jag skulle inte tillskriva mig någonting själv, men Mattias Göransson och Tobias Agnell som startade Offside eh, ska ju tillskrivas väldigt mycket för den utveckling som vi har sett de senaste tio åren. Eh, men när de startade Offside 2000 så var sportjournalistiken inte särskilt bra. Eh, jag själv gått tillbaka, jag är rätt mycket intresserad av för hur det ser ut. Eh, då. Nu när man är lite äldre och har lite perspektiv på det. Och det var inte så jävla bra. Det var väldigt, väldigt mycket intervjuer efter matcher. Eh, hur känns det? Beskriv målet. Eh, hur ser du på nästa match? Den typen av journalistik. Eh, och det var verkligen bara nyhetsjournalistik. Eh, och det de kände var ju att det finns ju verkligen en, en lucka att fylla här. De var ju också, precis som jag, så där väldigt... Jag fascinerad av eh, reportagejournalistiken som kommer så där från 60- och 70-talet, framförallt 60-talet i USA. Eh, och när de då började snacka om det här, fanns vi inte starta ett reportagemagasin? Och så började de prata, vad, vad ska vi göra? Liksom, vad är vår nisch? Ja, men fan, fotbollsjournalistik. Eh, och då direkt när de började leta finansiärer så fick de ju svar att detta kommer aldrig funka. Dels, ett så är inte de som ni vill skriva om. De kan ju inte prata, fotbollsspelar är ju dumma i huvudet. Och två, de som gillar fotboll, de gillar inte att läsa. men eh, Det visar sig i efterhand att, att det är väldigt fel, eh, givetvis. Eh, även om det finns fall eh, där fotbollsspelare kanske inte är, är så eh, intressanta att prata med. Alltid. Men de får vi ju välja bort. Eh, så att, och Sen så har man sett en utveckling så här och nu tycker jag att jag menar, Erik Knive har gjort väldigt mycket de senaste åren, Simon Bank har gjort eh, det finns en fem-sex journalist Mats Olsson, gör inte så mycket reportage längre tyvärr. Han var väldigt bra när han gjorde det för 10 år sedan. Men man märker så även om det har blivit någon slags ny slags reportage, skrivande det, det som kallas dokument som Aftonbladet Expressen, framförallt, framförallt Aftonbladet, jobbar mycket med. Som är, det är länge texter, men jag kallar inte det, det är inte, de kallar det dokument, vilket är helt rätt, men, men det blir fel när folk kallar det reportage. För mig är reportage, där rapporterna varit ute på fältet och gjort jobbet, där man inte bara sitter och dammar igenom allt man kan på nätet och samlar ihop och skriver om det i en slags rewrite, utan ibland till och med uppge källor, vilket jag irriterar mig oerhört mycket på. För det finns journalister som har slitit rest jorden runt för att jag in inne citat och så sitter en annan journalist bakom en skrivbord. Och skriver eh, av det utan att man kreddar den journalisten. Det tycker jag man kan göra som, som en slags hyllning till sina kollegor i branschen. Men hur som helst så, så eh, märker jag att det finns ett stort intresse av det och man märker vi har också märkt med filter till exempel att folk är sugna på att läsa långt och långa och genomarbetade texter om eh, både fotboll och om allt annat så att det finns ett sug och då märker man tycker jag att, att eh, andra eh, tidningar, även dagstidningar, så jag börjar ta efter lite grann. I, i Twitter-tider som, som dessa, hur modernt och hur gångbart tycker du att det är att skriva monsterlånga reportage med sex-sju veckors, veckors pressläggning egentligen? Eh, ja, egentligen vad som är om man liksom ställer. Är det omodernt att göra det? Det tycker jag inte att det är, jag menar. Detta är ju trots allt en eh, journalistisk form, reportagsskrivande, som har funnits i väldigt, väldigt många år. Eh, Twitter är ju en helt annan typ av eh, sätt att uttrycka sig på och jag gillar det. Sådär, det man får ha en helt annan ton. och, och, och sådär, jag, jag lyssnar på när du pratade med knivan var också inne på det här. Det, det blir en annan slags utmaning och det är rätt kul att göra. Men jag tycker verkligen att det finns ett stort behov av att inte bara rapportera nyheter och åsikter. Åsikter har vi väldigt sällan i vår reportage, Utan vi låter personer som vi skriver om eller ämnet som vi skriver om eller fenomenet som vi skriver om stå för sig självt på något sätt, okommenterat från skribenten. Ibland givetvis går man in med en subjektiv ton som skribent, men det är ju ett fåtal gånger vi gör det. Sen vi låter verkligheten vara som den är. Vi förskönar inte den. Och vi vi gör inte den filare eller vackrare på något sätt. Så att den dit, av journalistiken, verkligen komma in i miljöer och beskriver hur det luktar, hur det låter, det gör man inte i nyhetsjournalistiken överhuvudtaget. Och där finns det någonting som är väldigt intressant. Och jag brukar säga sådär: Att, att offside brukar ofta kanske ta efter där nyheten är slut. Antingen så gör vi jobbet som händer efter, om det är någon som har vunnit. Kämpslig eh, finalen. Så är inte vi intresserade av Champions league finalen. Vi är kanske inte är intresserade av vad som händer med domaren som dömde matchen efteråt. Eh, om det händer någonting i hans liv. Då är det intressant att följa dem efter eller vägen fram till det. Men just själva matchen i sig, det kan bara vara som en liten kuliss i reportaget, sådär som så man kan eh, ja, så man bygger fram texten ut eller som man börjar texten i. Sådär. Det här är en podcast från Expressen. Hur kommer det sig att du har ett horn i sidan till Göteborgspostens Ulf Stenberg? Jag ska säga så här, jag ska vara helt är Jag förstår att du läste utifrån mina Twitter- Ja. där tweets som det heter. Nej, eh, Alltså jag tycker att Ulf, ibland är han väldigt underhållande att läsa. Men han är ju säkert medveten om. Vilket jag har förstått också. Att hans redaktionsmedlemmar är att han är ute efter att provocera ibland. Och det lyckas han ju med, eftersom jag blir irriterad ibland. Men jag kan bli lite trött på den lite... Han sitter och tycker hela tiden lite för mycket. Och han tycker lite för mycket att det var bättre för. Eh och det får han ju tycka lite grann men jag tycker inte att det är hans uppgift att hela tiden dunka det i huvudet på sina läsare. Jag tycker också att det finns någon slags ansvar hos en redaktör ibland att, framförallt när han har gått mot rätt personliga angrepp, framför, jag vet inte vad han har mot TV4-gänget sådär, men man får tycka vad man vill om dem, men ibland så går, blir det ju nästan någon slags på gränsen till fortal. Han förminskar dem som människor. Och och, sådär, och Det tycker jag inte är värdigt, en man som honom och han pratar mycket om respekt och, och sådär, att det var bättre respekt för både liksom från supportarsida sida och, och sådär. Men jag tycker att han står inte riktigt för det själv alltid. är eh, det sagt, han är säkert en och jag har kollegor som, som känner honom och han verkar vara en bra människa sådär. men ibland så tror jag att någon hade behövt att dra honom över att säga att han var en så gnedlig. Ulf. Finns det planer att ähm, bygga ut offside med någon annan sport eller kanske avknappa den med, med någon tidning med, som berör andra sporter än fotboll? Den startar ju, som både du och jag vet om, med en massa olika... <här> ja, riktiga, med precis. Kring, och. och ja, ja, Finns det tankar kring det där eller hur, hur går snacket där? Ja, alltså just nu så är vi väl i någon slags fas med offside. Dels så försöker vi om lite grann för nya känslor med offside. Det är inte så att läsarna ska känna sig rädda för att vi gör något radikalt, men det ska bli en liten och vi Jag och Johan har pratat rätt mycket om det. Det, är en, det, som vi fortsätter prata om, men lite grann att vi ska få in lite mer temperament faktiskt ibland. Att vi ska kunna vara ilska, om visa lite ilska ibland, om vi tycker någonting är för jävligt i fotbollsvärlden. Om vi ska kunna ha lite glada, en också ibland. Vi blir lite för seriösa helt enkelt ibland. Eh. Men, men nu svarar jag inte på din fråga. Din fråga var helt enkelt om vi funderar på att göra andra saker. Och den vanligaste frågan är om vi inte kan starta ett hockeymagasin. Jag har inte sett en hockeymatch på. Ja, sen jag tror, Foppa avgjorde Lillehammer Så Så Det kommer inte jag vara involverad i om det skulle bli så. Och jag tror att det finns en annan slags. alltså Hela supportkulturen är så pass stark i fotbolls världen, vilket än inte är i hockeyvärlden och då menar jag inte att prata skit om det, men det, det är en väldigt stor skillnad. Spelare går till klubbar väldigt, väldigt mycket ofta och klubblojalitet verkar inte finnas på det sättet i hockeyn. Eh, så att vi vet inte, vi har en bildredaktör, Peter Widing, som är stor tennisfri Free, kan drömma om att starta en tennistidning till exempel. Eh, men då hade det varit svårt med tanke på att Sverige är så otroligt usla på tennis att vi skulle sälja mer än några ynka tidningar, så det finns för ingen ekonomi i det. Men därmed så vill vi utveckla oss det och inte bara vara en tidning. Och det gör vi mellanåt. Vi är ute och föreläser en del. Vi, nu för senast senaste så har vi gjort ett exempel t shirt här, tillsammans med Nudi. Det är ett sätt att tjäna både pengar och göra någonting kul. Vi arrangerar fester ibland och frågesport har vi haft tidigare. Nu har vi, har vi slutat med det. Men, vi har lite planer på, framför, nu är det webben där vi har lite planer och vi har tankar på att göra någon slags podcast framöver kanske. Eh, kanske lite dokumentärer, böcker ger vi ut också. Vi kommer ut två stycken böcker i Offside det här året. Eh, så att, men Vi har ju fullt upp så här, men eh, det finns alla möjligheter att starta andra tidningar om vi vill. Men just nu känner jag att det är ingenting som, som jag ska fokusera på. Eller Johan eller någon annan som jobbar med Offside. Utan nu ska vi fortsätta göra vad vi själva tycker är en, en ganska bra tidning ännu bättre. Om man läser dig i dina spalter och på Twitter så ser man att du är ett otroligt stort Liverpool-fan. Mm. Mm. Och det märks lite på slutet att det känns som det tär på dig att ah. vara sånt sån fan. Ah. Kan du inte resonera lite om det? Du verkar vara en, eller du är en balanserad person, du är småbarnsfar, du är ah. gift. Jag vet inte ah. Både i villa eller hur du bor men det ja. känns otroligt strukturerad mm. och här upprör du dig otroligt för, mm. för elva pojkar i England. Jag att jag förenklar nu men mm. vad gör det här mot dig? Mår du bra? Nej det gör jag inte faktiskt. Det har varit, jag behöver inte dra historien med Liverpool men det har ju varit en del några tuffa år. Det känns bara som att det går. Att det bara fortsätter gå åt helvete helt enkelt, för någonting som jag lägger ner så otroligt mycket energi på. Mycket mer energi än tid. Tiden är, är ju begränsad till att jag ser samtliga matcher som spelas. jag vill inte minsa att match på jag vet inte hur många år. Jag ser ju ofta reservlagsmatcher och så också, och pojklagsmatcher och så också. Men, men så att säger att jag lägger tid och sen så läser jag nyheter som finns och så där om Liverpool givetvis. Jag lägger inte så otroligt många timmar på det, men energin som jag lägger på det, den, den är bara destruktiv rakt igenom. Alltså, jag vinner Liverpool med 2-0 eh, motormen eh, inte mot Aston Villa, jag tänkte sig klassiskt eh, mitten jag blev inte glad utan jag bara förväntar mig att de ska göra det. Eh, och Jag har inte fått en enda sån där vinst på eh, där vi vinner mot United eller Chelsea eller Arsenal, eller Champions League, inte i närheten av. sådär. Jag har inte fått den där känslan. Jag var i närheten när de mötte Manchester City, när Steven Gerrard satte sitt skott. Sådär, som, då, då väcktes någonting inom mig sådär som jag kände att det var länge sedan jag kände det här. Det var sådana riktiga 2005-vibbar. Och det var en oerhört skön känsla, för den hade jag inte känt på jävligt länge. Och då kände jag att det är just därför jag håller på livet för det är därför jag engagerar mig så mycket. Det är de här känslorna. Även om de är, kan bara vara i, i 20 sekunder så är de magiska och där Men de är så jävla, de kommer ju aldrig... Nu för tiden. Vilket gör att jag bara sitter och är... Eh, jag känner inte igen mig själv. så Jag sitter i soffan hemma och tittar på Liverpool. Jag blir en helt annan människa. Och Min fru börjar tröttna på det. Eh, för det förstör ju en hel, Spelar Liverpool på lördag eftermiddag och de förlorar. Eller spelar oavgort för den delen mot eh, Norwich. Då är ju hela lördagskvällen helt rökt. alltså när vakna jag vaknar. Det är det första jag tänker på. Jag tänker på det flera gånger. Jag vill inte se mer fotboll den helgen. Vägar även om det är Manchester City mot United på, på söndag eftermiddagen och det har gått ett dygn sedan Liverpool förlorade och spelade ut. Jag vägrar titta på det. Jag tycker det är så fruktansvärt tråkigt med fotboll då. Det låter bara... som en 12-åring? Jag vet, det är helt, det är helt otroligt. Och jag verkligen ska dyka ner i detta och se vad fan det är som har hänt med mig. För jag känner inte igen mig själv och det blir som, som du säger, det blir bara värre och värre. Och, och jag, är en rätt, jag vill tro att jag är en hyfsat strukturerad, precis som du sa innan, en strukturerad människa som som försöker ha balans i livet så att träna och, och försöka äta bra och försöka liksom, sova och, och sådär. men, men den här, eh, mina känslor för Liverpool är helt eh, åt helvete faktiskt. Det har gått så långt så att du har i text avbrott din framtida vuxna son ja. att inte hålla på ett, inte ett lag som vinner varje gång jag ja, ja, nej men det är verkligen jag menar allvar med det är så var folk tror att det skämtar det låter så att man inte vill att en son ska hålla på samma lag. Som man själv håller på. Men för min del så jag vill jag ju inte att han ska känna likadant som jag känner så ofta. Det bästa är att han har blivit en medgångsupporter och väljer ett lag som går bra. Jag ska hjälpa honom lite grann så där: Ta en Chelsea så känns det som att det kan gå rätt svajigt där. Men han är två år nu ungefär. så att om, om tre, fyra år sådär när bör det börjar kanske bli aktuellt att han faktiskt verkligen bestämmer sig för ett lag. Då får jag guida honom lite grann sådär, men jag kommer inte pusha för att han ska kolla på Liverpool om det inte vänder, eh, eller har vänt då. Men eh, det är inte värt det alltså. Det Juventus det. kanske? Ja, de är lite på uppgång nu va? Jag tror det, men samtidigt jag har jag inte varit serie A. Det har varit kul om man har varit i England där jag verkligen känner att jag har mitt, mitt stora intresse. Så kan vi ändå eh, se lite matcher tillsammans. Du är ifrån den skånska rivieran, Nerberget, utanför Helsingborg. ja Snyggt! Ja. ja. Jag har varit den några gånger, är otroligt fint. Ja, fint ja. Har du något svenskt lag som du håller på? För det pratar du inte till närmaste lika mycket om som Liverpool i så fall. Ja. Eh, nej, jag har faktiskt inte det. Folk, gamla kompisar i Helsingborg då vill ju tro att jag håller på Helsingborg. Eh, och det kan jag väl säga lite grann sådär ibland. Eh, men det gör ju inte, jag känner ingenting när de vinner eller förlorar. Eh. Jag gick på Olympia nästan eh, varje hemmamatch i flera års tid med min pappa och sådär när jag var liten och, och så. Men sen så hade jag faktiskt ett break så där eh, jag eh, spred mig inte om fotboll faktiskt. Från att jag var, så att jag var en, eh, 13 till att jag var en, eh, 16 17 Jag spelade fotboll själv lite grann. blev aldrig sådär duktig. Men jag hade ett break där jag inte följde om fotboll överhuvudtaget, och det var nästan fram till, ja nästan fem, sex år sådär. Och under den tiden så tappade jag alla mina känslor för Helsingborg eh, och jag har gjort lite försök. Det hade varit väldigt kul att ha ett lag i Allsvenskan All Allsvenskan är den ligan som jag följer absolut mest. faktiskt eh, Så det hade jag varit väldigt kul att ha ett lag men samtidigt så är jag jävligt klar för att jag har haft ett lag till som hade fått likadan känslor känsla som jag har för Liverpool så hade jag eventuellt hoppat från en bro. där är vi inte klarat av om man har valt Hammarby, eller om man hade valt i Göteborg eller om man hade valt ett något lag som har under nu i, i rätt många år. Eh, så, eh, nu bor jag i Göteborg och jag går ju på eh, många av blåvitts matcher och på GAIS matcher en del av de spelar allsvenskan och så och Häcken ibland. Eh, men jag är eh, inte nej, ibland såger mig att jag får någon slags känslor för något lag och så där ofta är de lagen som är sämre för. Eh, Trelleborg eh, vet jag inte varför jag gillar dem lite grann men nu känner jag 2013 ska jag Ska jag har i alla fall försöka engagera mig lite grann i Mjällby till exempel, känner jag. Så väldigt, äh, det finns ingen som helst äh, logik i hur jag resonerar kring detta, men nej, inget lag i Sverige. Det är kanske är något Liverpool-DNA du har i det, att du gillar inte de här största lagen Ja, jag vill tro att det är så. Det låter ju väldigt charmigt och skvärt om det är så. Men, äh, fan vet alltså. Jag vill bara inte det dåligt helt enkelt. Så det är kanske därför som jag inte verkligen tar det här sista steget och engagerar mig i någonting. Då är du fattig och då vill jag fråga: Hur fungerar det att bevaka Premier League eller Liverpool eller andra klubbar, konkurrerande klubbar då, när du håller på med de så uttryckligen problem med subjektivitet och så vidare? Mm. Eh, för min del, är det bara en styrka egentligen? Hade jag eh, varit utsänd eh, engländsk kore av Aftonbladet eller Expressen i London, då hade det varit ett problem. Men nu jag har skrivit egentligen, från på bloggen och sådär eh, som vi har, så, så har jag väl egentligen bara skrivit en text i tidningen på sju års tid eh, om Liverpool. Glenn Hissén-grejen va? Nej, det var inte länge sen. utan det var jag åkte till England för att eh, under en veckas tid eh, när de skulle möta Everton det hade varit rätt mycket diskussion om sådär att The Friendly Derby, som det hade kallats under en längre tid, hade hade liksom spåret ur, det hade blivit liksom en slags hatmöte igen. där Det inte bara liksom känslor utan även fysiskt och det var rätt mycket sådär. Så det var ju där under en veckas tid. Och då skrev jag i, alltså den texten skrev jag ur ett personligt perspektiv. Och då var det en styrka att jag faktiskt kunde göra det. Hade jag bara varit en reporter så hade man inte fått de där känslorna som kanske lyfte det reportaget från. Från att det inte var så bra till ett okej okay reportage i alla fall. Så för min del har det aldrig varit några problem snarare än en styrka, sådär. Och nu är, går ju de här barnen att de faktiskt ska göra någonting i offside med de här känslorna som de har för Liverpool. Just det här. Går det att sluta hålla på ett lag som man har hållit på så länge? Det finns någonting väldigt intressant i det där. Det är ungefär som att göra slut med, med en, en kvinna som man har älskat hela sitt liv på något sätt. Att bara sluta träffa den personen. så. Det är, det är ju antingen det jag måste göra eller så måste jag lära mig hantera det här med Liverpool på något sätt och då får jag gå till en psykolog eventuellt sådär. Men då är det väl, kanske blir min andra gång sen jag skriver om Liverpool och då är det då ännu en gång där jag har nytta av att jag faktiskt eh, håller på ett lag. Så att jag ser inte några problem med det överhuvudtaget. Låt oss prata lite om arbetsmetodiken i ofsa hur går det till när ni bestämmer vilka reportage ni ska skriva om? Har ni några dramaturgiska kriterier och så vidare? Hur gör ni när ni sätter in er och bokar detta? Ja, det är ju väldigt eh, stor maskinen kan jag säga. Och Vi får ju relativt mycket freelance-idéer och sådär. Och då är det ofta sådär, jag vill skriva om Tobias Hussén. Punkt. Och då tänker ju freelance så sådär att Tobias Hussén är ändå en profil. Och han är lagkapten och han är landslagsspelare. Och men då, då, då är det bara ett ämne man har. Man har ingen timing. Varför ska vi skriva om det här just nu? Det är ofta den första frågan vi tänker oss, oavsett vad vi skriver om. Varför ska vi skriva om Tobias Hussein just nu? Då får man väga in sådär att han står inför någonting väldigt speciellt, antingen fokusmässigt eller privat eller sådär. någonting som verkligen, verkligen, han måste ta ett beslut om. Då vill man följa honom under den tiden. Så timing är oerhört viktigt. ämnet är ju också väldigt viktigt. Att det är någonting som man känner är intressant och angeläget eh, och som det faktiskt går att förklara någonting mer i det lilla, alltså förklara någonting litet i det stora eller något stort i det lilla. Eh, och sen så är det ju eh, liksom ämnet, så här. om det är ett, ett fenomen som är på väg att ske till exempel, eh, ha lite finger i luften och ibland lite flyt också. så där att man ska försöka förespå vad som eventuellt kan hända och det är många gånger som vi har fel och då får vi bara steka i det. Så det är ju en av faktorerna. Sen så handlar det ju också, vi har ju, hade ju, mena offside, då var inte jag med för tio år sedan sådär. Då hade vi ändå lyxen om att vi var ändå en av få som gjorde den här typen av journalistik. Och det fann, internet var ju inte sen det var att och Twitter fanns inte. Idag så kan ju alla allt om allt. Menar, alla kan ju väldigt väldigt mycket om en Borussia Mönchengladbach. Ska vi skriva någon så finns det ju 200 personer i Sverige som kan mer än vad vi kan även om vi lägger ner tio timmar på research. Eh, alla är väldigt initierade och då krävs det ju att vi inte bara dammar av någonting som är historia så där, utan vi måste hitta unika ingångar i klubbar. Eh, det kan vara vad vi kallar det bara, så här trojanska hästar så där, det kan vara ungdomsspelare. Eh, Säger, som min kollega Henrik Sten skrev om, om Astrid är när han till Liverpool. På det sättet så kommer man in i Liverpool. Vi kommer inte in i Liverpool idag. Det är stängt. Eh, så att det här vilka ämnen vi skriver om är ju liksom, allting är skriver om. Män är Erik Niva skriver om liksom, en derbymatch i Tsjekien och det går ner på den nivån så, där, så att allting är ju i princip eh, redan ute. Så då måste vi hitta nya, fräscha sätt att berätta de här sakerna på. Och vi försöker också ha en mix mellan lite stjärnglans, toppfotbollen, och vi försöker ha lite Järgårds-feeling, så här. Vi försöker ha liksom en blandning av porträtt på spelare, kommer nära spelare, vi försöker ha en blandning av fenomen, förklara fotbollen i stora världen. Liksom inte bara fotboll, utan hur det påverkar samhälle och kultur och människor i stort. Och så där, så att i ett nummer sådär så försöker vi ha en bra mix. Vi kan inte ha fem stycken porträtt på fotbollsspelare, vi kan inte ha fem stycken klubbereportage, vi kan inte ha fem stycken allsvenska reportage. Så det är ju en otrolig maskin. Sådär så Vi har en stor, jättestor idébank sådär där vi hela tiden liksom kollar, okay, är det läge för att göra den här saken nu? När vi väntar, vi måste invänta, måste invänta, så jag har en sak som jag ska göra. Till kommande nummer här nu som jag har hållit på med i två och ett halvt år så har jag bara väntat in träningen och så blev man ju rädd hela tiden. Fan, tänk om någon annan gör det här innan mig. Och det händer ibland och då det är det ju bad luck. Men det verkar det inte som att någon gör det. Sen Samtidigt kan man kan sätta mig på landvette och flyga iväg för att göra det här jobbet och så lyfta upp på och så har Simon Bank gjort det samma dag. Då sitter man lite grann och skäcket i brevlådan men, men så får det vara. Så det är en oerhörd, eh, sen Själva hantverket bakom reportaget är också en jävla resa. Så jag tror att, att vi har en, en handfull frilansskribenter som inte är anställda av Side som vi anlitar regelbundet får man säga. Och Det är ju eh, människor som har jobbat en del år eh, med Side och sådär som har tagit till sig. Eh, alltså vi lägger väldigt mycket vikt och tid på att redigera texter. Så den som är redaktör för en person som skriver en text lägger otroligt många timmar på det. Och då måste skribenten eller journalisten då vara beredd på att ett, det är så, utgångsläget. Och två, att har man gjort det en gång, att man lär sig att man verkligen funderar på vad, vad gjorde vi det här som gjorde att texten blev bättre. För att är det så att man, man lägger ut en text en gång till på den här personen och det kommer tillbaka samma liksom röra då känner man att då man inte, för vi lägger ner så jävla mycket tid på det. Och tror jag tror att det är en, kanske den största skillnaden med off och övriga liksom fotbollstidningar, allt från kvällstidningar till morgontidningar, så att vi lägger väldigt mycket tid på att redaktera och att med dramaturgi och tänka på dramaturgisk spåg och tänka på hur ska det börja, hur ska det sluta, hur går vi ut i det här stycket, hur börjar vi nästa stycke för att det ska bli liksom en ny känsla. Och när ska vi liksom jobba mycket med scener? Och. Så det är väldigt, väldigt mycket, det är ett hantverk helt enkelt. Mm. Som är fantastiskt kul men också jävligt mm. frustrerande så ibland, ibland vill man ju liksom bara att fan, vi kör på det här, det är bra, men så vill man alltid gå lite sådär, vi brukar prata om det, att vi går över åren efter vatten att vi, Även om vi känner att fan detta är en skitvart text så fan, om vi lägger fem timmar till på det så blir det ännu bättre men det, det är inte alltid. Ibland får vi nöja oss med bara saker som blir okej. Okay. Eh, och det får vara okej okay att det är så. Att, eh, bara vi har några reportage då och då där vi verkligen känner att detta, detta är så bra det kan bli. Den där ambitionen att komma nära sporten som ni vill göra, den kan antar jag potentiellt i alla fall sätta käppar i hjulet för att nå spelare eller tränare av den allra största magnituden. Det är väl lättare att göra sleep när än. Januari, liksom <laughs> ja, ja, ja, definitivt. Hur, hur, hur stort problem är det där? För Zlatan talade vi lite om innan. Svårt för er antar jag. Ja, det är helt omöjligt med Slattan. Vi har ju försökt med honom under flera års tid. <coughs> och vi får väl tillbaka någon slags svar från hans PR-folk. Ja, de brukar fråga vad är det ni är intresserade av att prata med honom och så förklarar man vad man vill göra. Och så får man tillbaka att nej, just nu så känner Slattan att han inte har, har tid. Till det. Och det får man ju respektera och det är verkligen menar fan, det kan inte vara lätt att vara Zlatan på det sättet att man, man blir riktig i olika kroppsdelar hela tiden så att man ska vara med på allt möjligt. Eh, så det är bara att acceptera läget sådär. Eh, sen har vi ju lyxen av att vi har allsvenskan då som eh, faktiskt, det tror jag är ganska unikt sådär, i Europa, att den är så pass öppen för journalister. Sen handlar det givetvis som respekt också så att många klubbar respekterar oss för att de, de vet om att vi inte är ute efter rubrikerna utan vi är ute efter berättelsen. Så vi har ju ett litet försprång jämfört med andra publikationer på det sättet. Och, å andra sidan så får det aldrig bli så där att folk förväntar sig försköningar vilket det blir ibland så där man, man skriver någonting och så får personen läsa texten och så känner man att fan. Detta var inte så snällt som jag hoppades att det skulle bli och det är inte alls <går> eh, någonting som vi får handla om. Utan vi, har vi skrivit om dem så publicerar vi det som vi, vi har kommit fram till. Eh, men jag tappade nu tråden, vad fan var du? Ja, men du? Du är inne på det, men alltså Mattias Lindström är ju en sak att följa en vecka, ja. det, det är väl inga problem. Och om ni vill göra liksom, vart är gränsen där? Kan ni göra Antonio Di Natale eller kan ni Nej. få till Mario Gomez eller vart känner ni att? – Nu blir det svårt. – Nej, det kan vi inte. Det kan vi inte. Alltså det, är, det funkar ju så att äh, spelare har ju vissa saker i deras kontrakt med deras äh, skotillverkare eller deras om du är med Adidas så, så måste de ställa upp äh, x antal intervjuer under ett år. Och äh, vi har väl aldrig åkt på någon som dem, just med slatan. Det var äh, när han skulle... Äh, inviga sin Zlatan i Rosengård. Eh, och då fick TV4 tror jag, Sydsvenskan och Offside eh, 20 minuter var det. Det var Henrik Gustén som jag åkte och då, var det ju sådär, då satt ju eh, Nike som var med och arrangerade här. De hade ju en klocka i bakgrunden. Och två minuter kvar, en minut kvar, 60 sekunder kvar. Och, och klockade ner och sådär och då hade ju Henke eh, verkligen fått bestämma sig för en stenhåll vinkel som var jävligt smal. Och det handlade liksom om Zlatan vi döpte det uppe taget till en bit för bit sådär. och då pratade vi ju med gamla lagkamrater till gamla tränare, benhackare och, och gamla lagkamrater från Italien som vi fick tag på via våra kontakter ute i Europa. Och på det sättet kunde vi skriva ett väldigt fint eh, porträtt som kartlade liksom hur han har utvecklat sin fysik och hur det har påverkat hans karriär. Sådär. Eh, men om vi säger det här, när går med så, sådär, det, det, det går inte för oss alltså. Däremot så kan vi då, som sagt, vi har ju några eh, utländska skribenter som vi använder oss ibland av. Vi har några i Tyskland. Vi har Ronald Reng som bor i Barcelona, som skrev en utmärkt bok om, om Robert Enke till exempel. Eh, som har lite ingångar i de stora klubbarna. Vi har Philippe Auclair som eh, känner Vengé lite grann. Och eh, Henri lite grann. Så på, de, på det sättet kan vi komma åt dem ibland. Men, eh, det, det, vi har nästan slutat med det och, och dra ut eh, intervjuförfrågorna till de största spelarna och tränarna. För att, får vi ett, ett positivt svar så är det 20 minuter. Och det är inte vi inte säger då, utan vi kräver ju att vi får eh, komma riktigt nära. Eh, för att, eftersom en publikation som kommer ut med sju nummer med året, om vi går på en sån där 20-minuters intervju, så har han gjort likadana eh, 20 intervjuer med fem andra tidningar. Och då har de har publicerats när vi väl kommer ut, så det är det gamla nyheter. Så vi måste för någon slags unik tillgång, annars är det inte aktuellt för oss. Har du någon trevlig eller rolig anekdot? Från någon situation som du har varit med om på slutet? Eftersom du får komma så nära. Ja. Är det något kul som händer? För du äter lunch med de här människorna, du åker bil och du umgås med den på något sätt. Uf, eh, den får jag nog tänka på lite grann. Eh, alltså utan att eh, ta någon anekdot sådär, men. Man kan ju kanske bara förklara så där lite grann hur, hur det blir så där man tillbringar fyra, fem dagar, i väldigt intensiva dagar med något som man skriver om så blir det ju även om man ibland inte vill på något sätt som att man man märker ju att, att spelaren eller tränaren eh, börjar se en på ett annat sätt, att, man inte, att de inte ser en som journalist längre så där. och det är ju lite grann målet ofta eh, för då, då blir det ju avslappnat och ärligt och naket Samtidigt så finns det ju en, en rätt stor problematik i att man känner att de öppnar upp säger lite för mycket. Och, och så känner jag när man sitter och pratar med dem där att detta kommer aldrig kunna skriva för att skriva det här så är din karriär över. Eh, och ibland framförallt när det är unga spelare och som gör det så får man nästan säga det eh, till dem att det är bra att du är ärlig mot mig men tänk på att, att eh, det du säger nu kan förstöra din karriär. Är du beredd att göra det? För då skriver jag gärna det. Men, och då blir jag, åh oh, fan, har jag aldrig tänkt på. Så, eh, så att det, det händer ju framförallt med unga, unga spelare, för jag säga. Så. Jag tror ni själva sagt det. är i alla fall väl dokumenterat att ni har skrivit många reportage som Anders Svensson. <laughs> blir det för mycket Göteborg i e offside? Mm. Ja, det är faktiskt en sak som vi eh, vi kan känna det ibland att det blir så. Och det är ingen på redaktionen som håller på IF Göteborg eller på Geiss eller på Rys eller så. Eh, så det finns inga som helst eh, naturliga eller enkla förklaringar till det. Nu har det varit så att vi har haft Philip Haglund som spelarkroniker. Eh, under ja, hela förra året, vilket gör att han bloggade på vår sajt och sådär, där, vilket gör att det blir rätt mycket blåvigt. I Göteborg har varit en intressant klubb, till exempel. Vi hade ju ett reportage om Pontus Vane förra året och vi hade tanke på att göra en rätt så där, hård intervju med Håkan Mill nu, men vi, vi blåste av det. Eh, så det, visst det finns en risk för att det blir lite för mycket. Och det tänker vi på också, och vi tänker så där, fan, nu vi det väldigt länge sedan vi skrev om. Och Stockholmsklubban, eller nu var det väldigt länge sedan vi, liksom, vi tog några av de klubbarna, så sådär jävla eller medelby. Eh, så vi försöker ju liksom verkligen tänka på det här att vi får inte bli för. Det blir ju lätt, så bor man i en stad, nu bor vi i Göteborg och sådär. Och det märker man ju kanske kan jag tycka då, åt andra hållet, sådär om man ser på kvällstiden. Det är ju väldigt mycket Stockholmsfokus här, och det är naturligt. Redaktionen ligger där, det är väldigt enkelt och billigt och praktiskt för reportrar och fotografer att ta sig eh, en halvtimme från redaktionen. Så att givetvis det är det någonting vi tänker på, men jag tror inte att det är så jävla stort problem faktiskt. Mm. Vilka andra sportjournalister gillar du? Eh, ja, om vi ser eh, i eh, min schangar eh, fotbollsjournalistik så är jag ju väldigt saks för Simon Bank. Eh, det är tråkigt att svara som alla andra gör så, men jag tycker Simon Bank är faktiskt den absolut bästa eh, vi har. Eh. Väldigt duktig på fotboll och han eh, är också en, eh, som jag sa i början så när jag pratade om vad Johan Orenius var, var på, var han är också en som man ser går sin egna vägar. Eh, och eh, tyvärr så skriver han inte så mycket reportage längre, utan det är mycket krönikor. Eh, där han än en gång är, är otroligt duktig. Eh, men jag hade önskat att han hade skrivit lite mer reportage faktiskt. Eh, så han tycker jag är nummer ett. Sen gillar jag givetvis kniv också. Jag tycker dock att han var ännu vassare när han var ute och i reportage. Nu kan han kanske inte göra det med tanke på sin situation med Viasat att han sitter där på helgerna, han är inte ute så ofta längre och det blir han och sådär. Men jag gillar ju mycket mer det än när han är ute, än att han skriver dokument, vilket han också gör fantastiskt bra. Sen så gillar jag Johanne Fendén, gillar jag mycket. Vi tar icke skrivande journalisten så gillar jag Jane Björk. Väldigt proffsig och känns som... Ja, det är en sån där som man hade kunnat hålla i handen alltid på något sätt. Väldigt stabil och, och påläst. Eh, så det är väl, ja, för de här fyra sådär. Mm. Vi kan prata lite om den här filmen om Anton Hussein som du gjorde. Mm. Som gick på SVT eh, tidigare i vintras. Ja. Hur gick tankebanorna innan det där? Berätta lite om hur ni tänkte. Ja, det var ju helt enkelt... Ja, jag skrev ju om honom då när han kom ut. Eh, två år sedan är det nu. Eh, och sen så gick det ett år där däremellan var det väl. Då tänker jag så att jag inte fel för den här. Oh. Jag måste fråga, visste ni om? Var det en välkänd sak att Anton Hussein är homosexuell? Nej, det var det inte. Det var ju. Så du breakade? Ja, precis. Och i sin tur så var han den första homosexuella fotbollsspelaren i världen som kom ut. Ja, ja man kan ju räkna in Justin Fetcher som kom ut i början på 90-talet i England. Sådär. Men han kom ut, när hans karriär var över. Och sen tog han livet av sig så var han väldigt tragiskt. Men Antonio Sen, även om han var när han kom ut, en Division 2 spelare så var han ju faktiskt den första. Man räknas ju ändå på något sätt som någon slags elitfotbollsspelare när man spelade Division 2. Och det var ju hans yrke, han gjorde ingenting annat. Så han var den första spelaren i världen som kom ut faktiskt. Sen så blev det ju, det måste man ju tillägga, det blev ju så stort som det blev för att han hette Hussein efter att han var Gläns son och Tobias Bossa, givetvis men det fick jag reda på jag visste om det ett par år tidigare så där innan han kom ut och jag höll kontakten med Anton så där och frågade är det någon gång du känner att du vill berätta det här eller komma ut med det så, så tror jag att det är bra att du kommer ut i offside eh, för då kan man berätta hela berättelsen och sätta ditt perspektiv och, och inte bara liksom, dra ut ett par citat och blåsa ut dem stort eh, så det gick jag med på eh, men ja så det, det skrevs där reportage och det reportage i tidningsvärsnhet liksom och det var jättestort för framförallt för Anton har ju varit ett utruligt lyft Både på filmmässigt och, och förebildsmässigt och ekonomiskt har hon tjänat mycket pengar på det under de här åren faktiskt. Men så ja, det var det en slump egentligen den här dokumentären blev till. Jag hade ju aldrig ens varit i närheten. De har hållit in en videokamera eller varit i klipprum och så. Helt sådär. Jag älskar dokumentärer och jag har sett väldigt mycket på dokumentärer och vet vad jag gillar och inte gillar och sådär i den formen. Men men det var SVT som skulle göra en satsning på åtta stycken kortfilm, kortfilmer om 90-talister och Anton är 1990. Så jag tänkte jag drog iväg ansökan och krattade ihop någon slags synopsis. Och blev uppbjuden till Stockholm och jag satt där med ett gäng av blev och sådär. Sen fick jag reda på att vi fick pengarna för att göra det här. Så då var det att dra ihop ett, ett gäng liksom. Då hade vi Peter Widing som är bilderlektör på Offside. Så han filmade, han hade aldrig filmat det heller. Men uh, det, han var ju gymn faktiskt. Sen så tog vi in en, en producent, Anders Bergen, som, som var den som liksom stod för någon slags uh, huvudidé. Sådär. Men det var, ja, uh, så alltså jag är inte, nu ska man inte liksom sitta här och vara självkritisk uh, så att man framstår som <laughs> idiot. Sådär. Men jag är inte jättenöjd med resultatet ska jag säga. Uh, det är inte så att jag känner att jag är den på en CD i framtiden. Men det var jävligt kul att testa på. Samtidigt så tänker jag ibland så att Stefan Schwarz en gång sa att man ska göra det man kan, inte det man vill. Så, så lite grann så är det kanske min framtida dokumentärfilmskarriär. Jag tror att jag, jag antingen så får jag, får jag läsa in mig mer hur man gör bra saker innan jag gör något mer, eller så ska jag aldrig göra det. Hålla till den heter Rise Above, den kan man se på SVT Play eller kanske Youtube. Um, du har en stor tatuering på din högra underarm. Ja, just det. Vad står det på den? Ja, det står Liverpool på den faktiskt. Den, äh, ja, den gjorde jag i äh, Thailand för äh, när jag var, var, fan var jag? 22 år. Äh, ja, jag hade väl några öl och så där. Och, och eh, hängde på Kusan Road som eh, någon slags backpacker i Bangkok och fick någon, något idiotiskt infall att jag skulle göra tatuera mig. Så jag och min, eh, min kompis som var där, han eh, höll på Arsenal, han tatuerade en Arsenal på axeln. Lite mindre, inte alls. Jag har ju inte tossat på hela, hela underhållaren. Så det gjorde jag det här. Och den är ju både sned och eh, lite ojämn och nu börjar den tappa färg. du ser Ellen är inte likadana till exempel och ja, det Okej, okay, jag läste något fel hål förut, men nu ser jag inte... att <laughs> det är funktion. Lite... Ja, ja, precis. Så att eh, ja, det, en, eh, det kan ju kännas ibland där med tanke på det jobbet som man har. Man jobbar med fotboll om man är fotbollsjournalist. Och... Det är ju en sak sådär som när man är på middagar och man träffar nya människor och, och sådär kompisar som man inte är så bekant med, de frågar ju jobbar som journalist jag är man. Sådär, så vill de prata om Zlatan och sådär och det, i ärlighetens namn så är det inte så jävla kul, alltid att behöva prata fotboll. Det är fruktansvärt. Ja, det är faktiskt det jag ska vara helt ärlig. Det är det värsta jag vet faktiskt. Jag tycker det är fruktansvärt tråkigt att prata fotboll när det är utanför jobbet och sådär. Och eh, sen så, så visst så kanske man tar av sig tröjan och så ser de att man har en också då blir det så att man får en stämpel i pannan. Den här människan kan ingenting annat än fotboll, det är bara det han lever för. Så sett så är det ju en, en dålig grej jag gjort samtidigt så Ibland som funderar jag på, ska jag liksom tatuera över den, gör någonting annat, ska jag ta bort den med laser, samtidigt så är det fan, det är en del av eh, någonting som jag gjort jag tyckte det var evigt kul då att göra det. Och eh, jag tänker inte på det så ofta. Så att den får vara kvar där, tror jag. Eller som jag, att jag tog upp någon känsla. Nej, för fan. Du, vem tycker du borde intervjua framöver i den här podden? Ja, det hade väl varit dumt att säga något annat än Simon Bangt. Med tanke på att jag tyckte att han var så duktig. Det var kul att höra hur han ser på, på sin framtid i journalistiken. Så där, Han har också närmat sig tvn som expert i TV4, Klubb Calcio, och gör det också bra sådär, men om det är någonting som är nödvändigt för att utmana sig själv eh, eller om det är någonting man gör för att man fyller något annat slags, man får någon annan slags tillfredsställelse som man inte får i, i, i tidningen, i papperstidningen. Eh, och sen också givetvis fråga om han inte kan skriva lite mer reportage framöver. Det är kanske bra pengar i TV? Jag gissar att det är det faktiskt. Jag tror att det är betydligt bättre pengar än i, i, i vår bransch. Ja. Sista frågan har att göra med namnet på den här podden, eh, Agendasättarna. På vilket sätt tycker du att du driver sportjournalistik åt något håll i Sverige? Ja, jag skulle väl säga att jag eh, jobbar på en tidning där vi försöker stå för eh, kvalitetsjournalistik, eh, fördjupning eh, och berättande journalistik på ett sätt som faktiskt väldigt få eh, gör i Sverige och i Europa. Där vi känner att vi, vi kan bli bättre sådär, men vi känner väl att, att vi fyller ett, helt enkelt ett tomrum, uppenbarligen eftersom vi har så pass många lojala läsare. Så helt enkelt kvalitets journalistik. Bra. Mm. Tack, stort tack för att du kom förbi. Tack själv, var kul. Du har lyssnat på en podcast från Expressen.